najbolji muž svih vremena svi vi koji ste oženjeni dobro slušajte svi vi koji niste oženjeni još bolje slušajte a sve sestre vi opet trebate dati podršku njima da se poprave da budu muževi bolji profesor hajrudin ahmetović u narednim minutama će vam nešto više reći na ovu temu bu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, Allahume la ilme lana illa ma'alamtena innek ente l'alimul hakeem, Allahume alimna ma yanfa'una vanfa'una bima'alamtena vazidna ilman ya rabbel alemin. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allah. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu učasnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu dželle ponizno i pokorno se vraćamo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 Dakle, jedna od tema koju slušate i kojoj prisustvujete najbolji muž svih vremena ili uzor svim muževima. Allahov poslanik, Mohamed sallallahu alaihi wasalam. Tema nimalo nije lahka, a Boga mi nije svako ni dostojan da priča o ovom najboljem insanu.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 od njegovih dokaza, jeste i to, što vam od vaše vrste daje žene, liteskunu iliha, da se uz nju smirite, da nadejte svoj smiraj, svoju spokojnost uz njih. Vaja'le beynakuma voddata var rahme, imedju vama daje, da postoji ljubav i samilost, inne fī zalike la aya tilli qavmin yatefakkarun. Doista, su u tome jasni,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 Brojne druge blagodati iz ove velike Allahove blagodati proizlaze mnoge druge blagodati. Kao što i kaže dželaluhu ala u suri Al-Araf, "Veliki i čist je Allah, a plodna zemlja izbacuje svoje bilje po Iz lijepog predjela, iz lijepe zemlje, iz plodne zemlje mnogo mnogošta izniče. Ali iz one koja nije plodna, koja je zakržljala,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 Vjerovatno su to i do predavači podvukli, mogli smo zaključiti iz njihovih predavanja, da ne bi trebao da bude slučaj samo sa brakom, da se podučimo iz života Allahovog poslanika, alihi hi sam kako živjeti sa svojim suprugom ili svojom suprugom. Već trebamo ugledati se na Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, svim segmentima našeg života. Jer ga je Allah, jel levala, zbog toga poslao.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 Vi u Allahu poslaniku imate najljepši primjer. Vi u Allahu poslaniku imate najbolji primjer. Rekao je Allah dželle veala u suri Ali Imran: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fat tabiuni yuhbibkum Allahu wayaghfir lekum zunubakum." Reci o Muhammedu recim, dostavim, prenesim, ako tvrđite da Allaha volite, imali li nekog od nas da tvrdi da ne voli Allaha? Onaj koji to tvrdi, nije njemu mjesto ovdje. Nema ni jednog od nas, a da, dakle, ne tvrdi da voli Allaha Jalla Vala. I to mu je najveća želja, da iskreno, istinski voli Allaha Jalla Vala i da Allah njega zavoli. Kako kaže Ibn Al-Kaim Teala, nije mnogo čudno to što potlačeni voli onoga koji ima snagu, imućnog. To što siroma voli bogataša imućnog. To nije nimalo čudno, jer ga imućni pomaže.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 Pa ako otvrdimo da volimo Allaha i da se nadamo Allahoj ljubavi, onda slijedite mene, kaže Allahu poslanika alihi salacom po naredbi svoga gospodara Allaha djelavala. Dakle, trebamo u svemu slijediti Allahov poslanika alihi salacom. Ne u onome što nam se sviđa, ono onome što nam se ne sviđa ostavimo. Hmm. Allah djelavala o tome mnogo govori u Kur'an Kerimu jedan od najupastnijih ajeta ali tako fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu tako mi tvoga gospodara o muhammeda čitate kur'an čitate kur'an nailazite u kur'anu na brojne zakletve allah subhanahu wa taala zaklinje se čime god ono hoće dočim mi njegovi robovi ne se zaklinjati ničim i nikim ni, drugim do sa allahum jalal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 Dakle, jedino je dozvoljeno zaklinjati se Allahom. Do Allah će lavala zaklinje se čime god hoće. Međutim, kada čitamo Kur'an, nalazimo brojne zakletve i sve te zakletve su ogromne. Odnosno, s onim s čime se Allah će lavala zaklinje, to je od posebne važnosti. O šemsi, o duhaaha, o lejl, Wal Asr i tako. Nađite brojne zakletve, ili tako? Zašto se zaklinje ogromnim? posebno važnim zbog onoga što dolazi nakon te zakletve. Zbog onoga što dolazi nakon te zakletve. Pa možete misliti što dolazi nakon ove zakletve, kad se Allah sobom zakline. Pa kaže fala rabbik la yu'minun. Tako mi tvoga gospodara o Muhammedu oni neće vjerovati. Oni neće vjerovati. Hatta yuḥakkimūka fī mā shajara tebe ne uzmu za sudiju u svim svojim sporovima. Svemu trebamo se ugledati na Allahov poslanika alihi salatu salatu. I dok potpuno tvoju presudu drage duše ne prihvati. I dok se tvojoj presudi, tvojim riječima, tvojim savjetima potpuno jeli, ne predaju. I sam Allahov poslanika alihi salatu salatu, kako prenosi jedne sivri malika, biljež imam Bukhari, rekao je, Svi iz moga umeta, svi vi, ući će u džanet.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 On će ući u džennet. Onaj koji im bude nepokoran, on je odbio da uđe u džennet. Znači, odazivanje svemu onome s čime je došao Allahov poslanika, alaihissalatu vesalam, sigurani put do dženneta, u protivnom put do džennema. Zato, dakle, trebamo u svemu slijediti Allahov poslanika, alaihissalatu vesalam. I također i u ovoj temi o kojoj govorimo. Jer je rekao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 Praktikovanja vjere dok se vjerane nauči, dok se ne stavi u koljene, dok se ne sjedne ne bude se učila vjera. Dobro mi znamo sjediti u školskoj klupi radi dunjaluka i godine provesti svoj život ostaviti radi dunjaluka, ali radi vjere, ajde, možemo se zadovoljiti s nečim malim. Zato imamo problema, zato imamo ovakvo današnje pridržavanje za vjeru islam od strane muslimana. Dakle, prije svega, kada je riječ o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 za svoj brak tražimo. Pa su došli brojni hadisi u kojima Allahov poslanik alejhi salatu wasalam, preporučuje nam kakvu suprugu tražiti i kakvog supruga. Pomam pa je poznato da je došlo u hadizu, kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, žena se ženi zbog četiri stvari, zbog četvero. Ženu traže muškarci zbog četiri. I Allahov poslanik alejhi salatu ve selam poredao je upravo onako kako muškarci traže žene. Za razliku od nekolicine njih, malo njih. Pa je rekao, žena se ženi zbog četvero, zbog njenog imetka. Marke, evo je očima, samo to. Zbog njenog ugleda, ako nije imućna, ali je ugledna, onaj koji ugledan, vrlo lahko može doći do imetka. Zbog njene ljepote i zbog njene vjere. Na kraju ljudi, ako i pitaju za vjeru, većina, većina, Zato nam je Allah džel levala, a i Allaho poslanika alihi za luca mu hadisu. Allah džel levala prije svega upozorio nas na slijedjenje većine. I nije pouka, nije ibret u većini, već je pouka u istini. Nemoj da te obmane mnoštvo ljudi kada slijede nešto. Prvo i šta oni slijede. Ne ibret u tome u brojnosti, već je dakle u istini. Je li to istina ili ne?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 ili da bi stekalo nešto od imetka, njegova hijdra zbog toga. Kažu komentatori zbog čega se ovdje žena spominje imetak. Zašto nije nešto drugo spomenuto? Kažu zato što je žena najvredniji imetak čovjeka na duljanog. Najveća i najbolja blagodat nakon imana, nakon islama koju čovjek može, može da uživa, dakle, dobru hajirli hajir ženo. Na drugoj strani, Allaho poslanika alihi salatu osalam podučava, savjetuje ženine staratelja, babu, djeda Amidžu, ko već zastupa ženu za koga da da svoju kćerku, svoju jeli, unuku, svoju sestru i slično Pa kaže, kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i čim ste moralom, karakterom, ponašanjem zadovoljni, udajte svoje kćeri za njih. Kada vam dođe prosac je vjernik i zadovoljni ste njegovim ponašanjem, udajte svoju kćerku za njega, doista ako tako ne postupite,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 Mnogo svoje žene, mnogo svoje supruge je volio i davao je drugima do znanja da voli. Obavještavao je druge da voli svoje supruge. Pa vam slučaj Amra ibn al-Asa, radi Allahu koji je friško primio islam. Nakon toga što je friško primio islam, Allahov poslanika alihi salavca postavlja ga za emira, vojskovođu u jednoj bitci. Pa je mislio Amr ibn As da ga Allahov poslanika alihi salavca posebno voli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 Kaže, Allaho poslaniće, koga najviše voliš? Kaže, Ajšu. Nije se stidio. Koga najviše voliš? Kaže, Ajšu. Kaže, ne pitam za žene, kazdeći sebe. Pitam za muškarce. Kaže, njenog babu, Ebu Bekra. Pa je dalje nastavio da priča. Ali opet, na isti način, poslanika Alihi Salocam postupa prema njemu. Kaže, možda sam ja na drugom redu. Možda mene voli, nakon Ebu Bekra. Koga...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 I muž i žena trebali bi jedno drugo najviše da voli. Jeste, roditelji imaju svoje posebno mjesto, o tome ne govorimo. Nakon roditelja muž treba najviše da voli, da poštuje, da uvažava svoju suprugu i obratno. Samo na takav način brak može da obstane. Jedne prilike, kako bi bideš ima muslim, ostale žene, ha, malo odvojile se od ajše i žele malo da ajšu odvoje od poslanika, ali ih sa otcom napadaju je i slično, pa šalju u Fatimu.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 kazivanje kod Ebu Davuda i šehal Bani, ocijenjuje hadis dobri, kazivanje kod Ebu Davuda u kojim se spominje da je poslanik Alehi Salatu sam bio u jednoj od bitaka. A kad god bi išao na putovanje, poslanik Alehi Salatu sam bi vodio neku od svojih supruga. Kao što nam poznat, imao je više supruga. Pa bi vodio jedno od njih. Tada, na tom putovanju, bila je Ajša radi Allahovana. Pa,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 Na sljedećem putovanju kaže da se opet takmičimo, ali tada ajša radijelohu te lanha, malo se bila, jeli, udebljala, malo bila, porasla, pa kaže takmičimo se opet. Pa ju je poslanik Alihi Salavca sam pretekao, pa je rekao hadihi bitilko, ovo ti je za ono. je za ono prošli puta. Poslanik Alihi Salavca sam dakle takmičio se u trčanju sa svojom suprugom. Mnogi od nas o tome i ne pomišljaju. Ne smiješ mu ni reći da to treba učiniti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 Budi na svakom drugom mjestu ono što jesi, ono za što si se školovao, ono kakvim te je Allah dželjavala učinio, ali kad dođeš u kuću, onda si muž. Onda nema više inženjer, medicinar, doktor, ljekar ostalo, onda si muž. Budi što god hoćeš izvan kuće, ali kada dođeš u kuću, onda budi, onda budi muž kao što je bio i Allahov poslanik, alihi salatu osam. Također se prenosi u hadisu prenosi ga Ata da su, da je video dvojicu džabira, ashaba, mladića. Kako gađaju? Pa su gađali, gađali, gađali jedan od njih klonu. Ne može više da gađa. Pa mu kaže ovaj drugi džabir uljenio si se. Ljenu ste uhvatila. Doista sam čuo Allahov poslanika alihi salatu sam da kaže sve što nije spominjanje Allaha to je besposlica i zabava osim četvero mimo spominjanja Allaha, još ovo četvero u tome je korist, jeli? pa je spomeno između ostalog zabavljanje sa svojom suprugom. Igranje, zabavljanje, šaljenje sa svojom suprugom. Aisha radijallahu te lanha također pripovijeda, kaže, kupali smo se ja i Allahov poslanik, ali ih i u jednoj velikoj posudi. Tad su bile velike, jel, ogromne posude. Danas bismo mi rekli banja ili nešto slično.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 svoju suprugu. Poznato je također da je rekao poslanik alihi salatu oslam, sve ono što podijelite imat ćete za to nagradu sadakje pačak i da podignete zalogaj do usta svoje suprugi. Hej! Znamo li mi ovo? Jel smo namjerno zaboravili? Namjerno preskačemo te hadise. A kaže imam neovi ovi budući da hadis bilježi Buharija i Muslim, kaže imam neovi ovi osvrćući se na veržiju koja je zabilježena kod imama Muslima, kaže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 Niko da shaba ne sluša. Niko, niti skida ih hrame, niti brije glavu, niti kolje kurbane. Kaže, šta je ovo? Znate šta znači iskazati neposlušanost, nepokornost poslaniku, alihi salatu, wasalam. pa ulazi ljud, srdite Allahov poslanike, alihi salatu, sam koji dumo seleme, pa kaže, nemoj tako Allahov poslanići. Idi ti prvi, pa obri glavu, skini ih hrame za kolje kurbane.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 Poslanik Alihi Salaca je bio takav, pomagao svojim suprugama. Zatim, praštao bi svojim suprugama, prelazio preko grešaka ukoliko bi mu one nešto učinile, po pitanju njega, ne po pitanju Allahovog dina, Allahove vjeri. Ako bi učinile neku grešku, prema njemu ugriješile se, nešto mu rekle, znalo se desiti, prelazio bi preko toga. Omer radi Allahu talan kaže, prenosi kako bi lijež Buharija, žene u Mekki nisu smjele pisniti.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 Dakle, znali su reč I poznao to mi Ajšar, r.a. da je znala je li mnogo šta da kaže. Međutim, Allah, poslanika alihi salatu uslam, prelazio bi preko toga i oporučio nam je. Rekao je poslanika alihi salatu uslam, vrlo bitan hadis. Dakle, treba ga zapamtiti i razumijeti na ispravan način. Rekao je oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženama, jer je doista žena stvorena od krivog rebra. Pa ukoliko budeš htio da ispraviš to krivo reburo, naglo slomit ćeš ga.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 potpunog insana nema na Dunjalku. Zato živimo sa svojim suprugama i koristimo ovu metodu. Poslanik, alaih i salata, to sam je koristio. Poznat vam je slučaj kada je Allah, poslanik, alaih i salata, boravio kod Ajše. Dan je bio Ajšin dan. Pa je jedna od njegovih supruga, Umu Selema, poslala mu hranu. Bilo je gostiju kod poslanika, alaih i salata, došlo o shabi u posjetu, pa je Umu Selema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 I kako god samo čeka nešto da žena uradi što njemu nije povolje, odmah ne pusti. Da ima bar bilo kakav razlog. Ali žena hajde bila. I ode kod svojih baba, alčaka, koji on što je bio. I kao kažemo, nije to problem. Sada ćemo mi recept. Idi sa ženom pored vodopada. Idi sa ženom pored vodopada. I kad budeš prolazio pored vodopada, reci, subhanullah, vidi kako lijepo voda pada od oz do gore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 Pa kaže, subhanallah, vidi kako lijepo voda pada od ozdo gore. A sin kaže, babo, babo, nije od ozdo gore, već od ozgo A ona uzme prut, kaže, ne, nego onako kako babo kaže. <laughs> pa malog gdje stuče, kaže, ne, onako kako babo kaže. Tam da je naopako. Onako kako babu kaže. I osta žena. I osta žena njemu na žalost. Ebu Derdlar, radijallahu telan, kaže svojoj supruzi kada se oženio. Kaže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 Kaže, nemam sa šta žaliti. Njegovo stanje, ako nije igore nego moje. I ja okrenu. Međutim, Omer je čuo da je neko kucao i ide da otvori vrata. I vidi ovaj zamaglio, već hoće da izlazi iz, mahal, iz avlije. Kaže, stani, čekaj. Kud si krenuo, si trebao mene? Hajde, sad šta reći ovo? Reći li ne reći? Ne moraš nešto reći, zbog čega si došao? Kaže, Omer ja došao da se požalim na svoju ženu. Teško, ne možemo nikako kraj skrenu. Ali Boga mi kad sam se primaknuo vratima,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 možda upravo je u tome her što prezirete. Možda u tome ogromno dobro što vi prezirete. Osaburajte, nemojte da inat proradiju vama, već lijepo postupite kada ona kada ona izlije svoj gnjez, svoj bijes na vas. Primjera ima mnogo, odužio sam, samo da spomenem, jer je onako korisno. Šejh, veliki šejh danas, današnji C, muhaddis, učenjak hadisa, ebu ishak el huvejni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 postiče da što više zikriš Allahom. Sva ti kaže, sva šta ti uradi, a ti samo subhanallah, subhanallah, lajlah, lajlah, lajlah, lajlah, lajlah, lajla, lajla, lajla, lajla. pa ženo šta ti je, lajlah, lajlah, lajla. zikriš. Ona tebi ha, nabraja, ti samo zikriš. Pa kaže, takva te žena postiče na održavanje rodbinskih veza. Kad znaš šta te čeka kod kuće, nemili ti se kući. Ne ideš kući, ideš svojoj majici,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 vrati njegovoj vjeri na najbolji mogući način da nas poduči njegovoj knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhameda alejsalatu vesselam molim ga džalala da nas učini iskrenim vjernicima iskrenim sledbenicima njegova poslanika Muhameda alejsalatu vesselam molim ga da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama alhamdulillahi rabbil alamin,